puncte de reflect, reflect. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni. De la microfon vă salut Vitale Suntem la o nouă ediție în care vom analiza câteva dintre cele mai importante evenimente de ultimă oră astăzi împreună cu politicianul Sergiu Mocanu, lider al mișcării anti-mafie. Vă salut, domnule Mocanu. Bună dimineața, Bună dimineața. și bine ați venit. Întâi de toate, voi aminti celor care poate nu cunosc Sergiu Mocanu are o emisiune vinerea pe internet În care analizează. Pe ce... Miercurea, miercurea, miercurea scuzați miercure Vă urmăresc de altfel, da, da. scuzați, doar o eroare așa tehnică are o, În fiecare seară de Miercurea Sergiu Mocanu are o emisiune în care dezvăluie niște realități Și probabil ați recurs la această metodă, domnule Mocanu Pentru că nu prea se acces din câte înțeleg da, la da, Eram prezent într un interes între lupta dintre diferite grupări politice atunci în 2010 aici, eram prezent pe ecranele unui pozit de televiziune cum este Jurnal TV, dar cenzura la acest post de televiziune care dădea numai ceea ce spuneam despre Placotniu și nu dădeau și ceea ce spuneam despre Felat m-a făcut să fac o emisiune ca lumea să vadă originalul și eu m-am străduit, eu mă bucur acum că după ani de zile această emisiune nu pot să spun că este una de analiză sau că este una și nici n-am vrut să o fac de, de analiză, nici nu, nici nu este foarte interactivă, dar este o emisiune în care eu îmi spun atitudine și atunci când găsesc anumite lucruri, sunt dreapte după cuvântul pe care îl spun, eu mă bucur. Domnule nu ați și afirmat în emisiunile pe care le aveți, spuneam, miercuri de miercuri, că Mișcarea Antimafie nu s-a implicat în aceste alegeri prezidențiale programate pentru 30 octombrie pentru că nu ar reprezenta acest clotin decât o farsă. Și aș vrea să despicați puțin firul acestei idei și pentru ascultătorii și telespectatorii Vocii Basarabiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare, pentru că eu cred că este o întrebare cheie. Întâi că eu de mult am încetat să mai trăiesc după principiul, acum sau niciodată nu se rezolvă, eu văd foarte multă lume, în special lumea disperată, lumea ieșuată și lumea disperată, întotdeauna fiecare scrutin electoral sigur că reprezintă, reprezintă o, o așteptare, un orizont de așteptare. La noi, din păcate, alegerile nu mai reprezintă Cam de câțiva ani de zile buni nu mai reprezintă un orizont de așteptare pentru că, așa cum analizez eu, noi nu mai avem practic un vot direct. Votul nu mai depinde de omul propriu-zis. Omul simplu nu are cum să știe cum îi vine lui ideea să voteze pentru un candidat sau altul. Dar paradoxurile cele mari sunt că, de exemplu, acum dacă mergeți prin satele noastre, o să auziți foarte multe înjurături la adresa Partidului Democrat și la adresa lui Placotniuc, care Și de socializare apar exact. Dar respective. în același timp Paradoxul cel mare este că de la urnele de vot Vor fi scoase Va fi scos pe locul 2 Și eu acum nu pentru că eu sunt, sunt Unul care ghicesc în în boabe sau ceva de felul ăsta, dar închipuiți-vă dumneavoastră că la țară foarte multă lume din cei care îl înjură pe lupul și placut nu vor vota cu el. Știți de ce? Pentru că e, lumea nu mai votează, omul nu mai votează nici măcar cu mintea moldoveanului cea de pe urmă. Spune, votează, votează, cum îi spune primarul. votează cu mintea primarului, votează cu mintea poștașului, cu mintea șefului de bar, e, pentru că el nu trăiește într-o comunitate așa cum trăiesc e, comunitățile europene. El trăiește într-o colectivitate. Colhozurile, din păcate, din punct de vedere ideologic și mental, nu s-au și omul nu are omul poate să spune moldoveanul cum e el mai așa spune ce da, eu decid eu, dar el nici măcar nu ajunge până la faptul să înțeleagă că votul lui este determinat de toate resursele mediate și financiare care sunt utilizate pentru ca lui să-i scrieze o impresie că chiar el votează. Deci omul nici măcar nu realizează că votul lui costă câteodată sute și chiar mii de euro pentru a-i scrie o asemenea impresie. Eu Să știți că nu există în lume nicăieri ca sondajele de opinii să fie element de propagandă. Sondajele de opinii sunt o statistică după care se conduc specialiștii, vor să vadă, să măsoare și așa mai departe. Aici sondajele de opinii din cauza acestei mentalități colective sunt chiar un element de propagandă. Pentru că dacă omul află că 10 sau 15, 20% votează în felul ăsta, el va vota la fel. El nu are opțiunea lui. Și mai un moment pe, aici, că, dacă se falsifică alegerile, găsești motivul. Uite, domnule, exact, arătau sondajele că, și nu, nu, nu vă mirați că a trecut în turul Perfect. perfect. Și pentru asta sunt făcute sondajele, ca să poată justifica votul care este de la urmă. Tocmai din această cauză eu trebuie să revin un pic în urmă și să spun că eu am străgat în disperare în campania din 2014 oamenilor și le-am spus oameni buni după 2014, dacă Placotniuc câștigă aceste alegeri, se pune capacul pentru foarte mult timp și, din păcate, așa s-a întâmplat lumea, n-auzit. Eu mergeam, eu mergeam pe piețele noastre, acolo unde găseam pe oameni și spuneam, oameni buni, noastră înțelegeți că se pune capacul peste toate. Această mafie care a furat și care a adres și așa mai departe, noi suntem o bălărie a Europei. Ei, dar unde vedeți dumneavoastră mafie, mă întrebeau șefii de pieț. Și toată lumea care stă acolo și are o măsuță la piață și depinde de șeful de piață, dă de din cap și spune, da, dar da unde vedeți dumneavoastră mafie? Da unde vedeți. Problema este că aici furtul a devenit un mod de viață furtul mai mare sau mai mic a devenit un mod de viață. Și eu, iată mâini în emisiunea mea de miercuri, am de gând să dezghioc acest lucru legat de, legat de această mentalitate greșită. Lumea și, și, din păcate, liderii de opinii și politicienii dau furtul miliardului drept un accident. Ori furtul miliardului n-a fost un accident. Furtul miliardului a fost o chestie, o chestie cât se poate diferească. Noi am mers spre furtul miliardului mulți ani de zile. Deci, vă dați seama că acum chiar cei care, care au fost pe lângă Filat sau Placotniuc, acum zic, domnule, dar cum am ajuns să fure miliardul? dar păi voi ați mers, sau, sau, sau ă, membrea acestor echipe. Membrii membre acestor echipe eu eu uitați-vă în echipa lui în așa zisă echipa lui, a lui Filat, adică cum deputații din echipa asta nimeni nu și a turnat cer și pe cap și spun oameni buni, iertați-ne. Iertați-ne că am dat din cap în fața lui Filat, iertați-ne că, că am cam luat un ban de la Filat, iertați-ne că l-am sprijinit pe acest Filat. Nu, ei iese la ei iese și, și povestesc de jalea lui Filat. Eu acum spun de Filat, pentru că Filat a ajuns singurul care să fie pedepsit. Numai că Filat acum stă în pușcărie, nu pentru că a încălcat legea. Pentru că a încălcat legea el va putea să numai atunci după ce va ajunge la pușcărie și plahotniuc. El acum stă din prostie la pușcărie. El a fost băgat din prostie că, că a, a, a așa a... A, așa și-a construit relațiile cu Plahotniuc, din frică de Plahotniuc, de la ștatea în fața lui Plahotniuc. Amintiți-vă în 2013 după, după scandalul cu pădurea domnească, când avea practic tot o mână filată să, să, să ducă o luptă împotriva altii părți a mafiei. Că oricine are o șansă. Indiferent de o a avut o altă dată. Atunci șanță... am înțeles că iar ar fi sugerat cumva Occidentul să nu, nu intre în alegerea nu... anticipată uh, uh, pentru că deci ar fi venit cu Întotdeauna uitați -vă ce se întâmplă în campania asta electorală, cum să acoperă ei cu americani cu Occidentul, cu. Deci credeți-mă, bunii mei prieteni, că am, am avut relații și în afară și știu foarte bine. Nu sugerează și nu este un, un birou a Comitetului Central la Bruxelles sau la Washington care să dea indicații și nici chiar sugerez în felul ăsta. Deci noi avem libertatea asta, presupune democrația europeană. Noi avem libertatea să decidem noi în funcție de situația în care ne aflăm și așa mai departe. Filaț a acoperit cu chestia asta că lui i s-a spus, i s-a sugerat și așa mai departe. Avea în mână să, să lupte. El. El doar lumea l-a iertat o dată pentru Iptiehul ăsta, pentru cei ce împreună cu Lucinschi altă altădată, în guvernul ăsta de altă dată cu partidul lui Deacov și așa mai departe. Lumea l-a iertat, a venit spălățel, ce mai trebuia omul ăsta decât să ocupe de țara asta și să nu fure? Acum, uitați-vă, Filat a ieșuat cum a ieșuat și Plahotniuc l-a băgat la pușcărie. Chiar dacă Filat în 2015 a deținut un dosar complet asupra lui Plahotniuc, pe care s-a dus și l a dat lui Plahotniuc. Culmea, Cu s-a dus și l a dat lui Plahotniuc și a zis, uite Vlad, un dosar, pe, dat un dosar, usate, dar, un un dosar pe care i-l a dat Platon. Platon. Un dosar pe care i-l a dat Platon uh, și pe care uh, el l-a folosit uh, ca să se arăte lui Plahotniuc cât de obedient este el și cât de mare prieten este lui Plahotniuc. În timp ce îl sapă uh, sapă pe alții și uite, vezi, ai dușmani care vor să te bage la, la, la, la probleme și așa mai departe. Dar de iată, eu filat. Și în felul ăsta a ajuns, a ajuns robul filat și, filat și robul placotniuc și placotniuc până la urmă la a băgat și la pușcărie. Eu de ce vă spun lucrurile? Fac o incursiune în istorie. Pentru că anul 2015... Anul 2015 se începe cu această veste uh, uh, distrugătoare pentru moldoveni și disperată că a fost furat un miliard. Deși așa cum vă spuneam s-a mers către furtul miliardului și sigur că revolta oamenilor este în stradă. Numai că oamenii pe neobservate, adică nici n-au observat că în această revoltă le-a fost furată și a fost deturnată. Pentru că cei care s-au ridicat în scenă, mă refer acum la altă grupare politică, în spatele care a stat cumva și, și Filat, și Platon și așa mai departe. Gruparea care ești în scenă a făcut jocul altei părți. L-a făcut iarăși, ea a trecut iarăși nu de partea oamenilor, dar a trecut în, în, în, în, în zona unor lupte, iarăși între clanuri mafiote. Eu... De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că eu în vara lui 2015 iarăși străgam, disperat străgam, oameni buni, trebuie schimbate condițiile, trebuie de luat din mâna lui Plahotniu pârghiile cu care el ține în mâni instituțiile statului. Asta trebuia făcut atunci. Le spuneam ați ieșit în stradă, este societate civilă, nu mă bag ca partid politic, stau deoparte. Nu, Chiar dacă eu am fost cel care am străgat până acum, stau deoparte. Dar dumneavoastră care ești în scenă, țineți minte că Boțan, Barbăroșii, țăran, toți ăștia, deci ei creiau societate civilă în stradă, ei creiau un nou cetățean, cel puțin așa, așa, așa spuneau. Și, și omul este dispus să iasă în stradă cu cineva care nu-și declară interese politice. Iar oamenii care apăreau în scenă, erau oameni necunoscuți și omul care venea în stradă avea impresia că chiar el stă în scenă. Chiar el stă în scenă pentru că dacă în fața lui stă un om necunoscut care nu vine din politică, el trăia impresia că înseamnă că eu nu sunt lucrat, eu nu sunt mințit. Pentru că cel care stă în scenă e necunoscut ca și mine și el reprezintă... Se identifica cu se, această se identifica, persoană. Se identifica cu această persoană și ei nu știau că în spatele acestei scene stă de fapt iarăși o, o mânărie și iarăși stau bani și iarăși stau interese și, mai departe. și eu atunci când era încă mișcarea asta, când oamenii se identificau cu cei din scenă, eu le spuneam oamenii haideți să schimbăm condițiile în care se produc alegerile. Acum trebuie să treacă către, către societatea civilă Comisia Electorală Centrală, să modifice codul electoral, să, ca următoarele alegeri să facă în condițiile revoltei din stradă, dar nu în condițiile clanurilor mafiote. Nu au vrut să schimbi nimic. Ca după asta, eu comparam ziua asta în care lumea era în stradă și care și eu trăiam un moment de bucurie mare că lumea este în stradă, o comparam cu o zi luminoasă de vară, frumoasă afară, unde se vede foarte clar ținta, uite acolo trebuie să mergem, ia acolo s-a furat miliardul, ia acolo stă plahotniuc, ia acolo stă filat și așa mai departe. Și ăștia au început a băga ceați. Au început a băga ceați. Rezoluții peste rezoluții, concluzii peste concluzii. Vrem alegeri prezidențiale și eu li spun, mă, voi sunteți oameni sănătoși la cap la ăștia care acum reprezintă ca și cum opoziția, mă refer la Andrei Năstase și la toată gruparea asta, da sau cum se numește ea. Eu zic noi, voi sunteți sănătoși la cap când, când este clar că la uh, alegerile locale și alegerile parlamentare se fac în condițiile lui Plahotniu, care deține controlul asupra instituțiilor statului, voi acum veniți să mai faceți încă niște alegeri care îți vor face tot în condițiile lui. Și Plahotniuc a prins plasă și el a făcut aceste alegeri prezidențiale. Cum să particip eu ca și partid politic la această farsă în care rezultatul este prestabilit. Rezultatul este prestabilit. Și acum vă dați seama că eu n-am influență, posibilitate și nici mijloace ca să influențez votul ăsta. Dar în turul 2 va ieși Dodon cu lupul. Asta dacă va dori Plahotniuc să facă turul 2. Dacă nu îl va trece cumva pe Dodon din primul tur. Aici e marele pericol. Și eu să vă mai aduc un, un exemplu, domnule Ianache. Sondajele de opinie arătau că atunci când li se dă moldovenilor un model de viitor președinte, modelul de viitor președinte pentru moldoveni nu este François Hollande sau, sau Obama sau un alt lider occidental sau Iohannis. Modelul de viitor președinte pentru moldoveni este Putin. Cum să-ți închipui că moldovenii ar putea să voteze pentru un Putin pro-european? Deci eu acum încerc să vă dovedesc că Președintele Republicii Moldova, de data asta, prin definiții va fi unul ca Dodon. Prin definiții va fi unul pro-est, pro-Rusia. Pentru că Moldoveanu asta vede. Și oricât de mulți oameni indignați ați avea dumneavoastră din spectrul ăsta, de dreapta, pro-românesc și așa mai departe, el, prin definiție, este pro-rus președintele ăsta. De aia eu spuneam că era greșit să meargă către alegeri prezidențiale. Sigur că moldoveanul acum sare în sus și spune, domnule, dar vrem un președinte. Pentru că el, președintele, îl vede ca un națiunii, unul care să vină și să rezolve toate problemele. Greșit, ce e greșit? Sigur. Luând în considerare atribuțiile, împuternicirile pe care le poate avea exact. un președinte, indiferent de faptul că e votat direct sau nu exact. de către cetățeni, mai ales că acum, dacă ne referim la pledoariile, tuturor candidaților la funcție de președinte voi rezolva asta, voi face asta, dizolv parlamentul și așa mai departe ceea ce nu, poate, nu are atribuțiile potrivit Constituției exact. actuale, pentru că și, a, și asta e o problemă s-a trecut la alegerile prezidențiale dar nu s-a schimbat mai, mai mult deloc legislația Din lui nu s -a schimbat probabil l-ați urmărit m -a, chiar m-a mirat un moment Promolex, o asociație despre care dumneavoastră vorbiți în emisiunile de Miercurea Spunea Pavel Postică de la Promolex că acum s-au oferit cadouri, bani, dar nu sunt sancționabile în cazul alegerilor prezidențiale, că sunt valabile doar pentru cele parlamentare, pentru cele locale. E un moment care ridică e mai comic, multe comic. semne de întrebare. Spre exemplu, acum dacă tot amintim de acea investigație RAS Moldova despre banii care vin către socialiști prin acea firmă ușor din Bahamas, dar se spune că rădăcinele sunt la Moscova. Acum mă întreb, dar... Finanțarea uh, în campaniile prezidențiale de peste hotare e legală sau nu? E sigur că nu este legală, numai că e, trebuie să știți că resurse financiare în Republica Moldova la ora actuală sunt fie de la Moscova, cum vin pentru Dodon la ora actuală, fie, fie a clanurilor mafiote. Iar clanurile mafiote la ora actuală a rămas unul la libertate care e condus de placotniuc și altul în pușcărie cu, care e condus de platon și care tot din zona rusească vine. Și de aia s-a întâmplat. Vă dați seama că ca și cum mișcarea de dreapta cei care sunt pro-Europa așa mai departe a ajuns tot pe stânga, că platforma Dașa, Andrei Năstasa, a ajuns de fapt, pe electoratul Usatei. A ajuns, de fapt, să facă jocul vrând-nevrând, mai mult vrând. Pentru că aliat în cele exact, din Exact. S-au aliat cu Dodon și cu, cu Usatei și acum sunt în zona asta. Adică, dar, dar nu au șanse. Deci, pentru că atunci când, când saliează cei de dreapta care au ieșit pro-europeni și au spus în stradă vrem miliardul înapoi și mai departe când s-au aliat cu partea stângă aspectului politic cu Dodon și cu Usatei, de fapt voturile au dus acolo. Ce folos că au strâns 400 de mii semnături pentru alegerea președintului din poporul dacă uh, semnăturile astea au început să, uh, să, să, să, să aibă succes la strânsul semnăturilor în momentul în care s-a aliat cu ei Dodon și când au început să treacă cu autobusele din Râbnița spre Rezina, semneză pentru, pentru alegerea președintului Eu Încerc acum să le spun oamenilor noștri, dar eu iarăși nu vreau, credeți-mă vă rog, eu nu, nu vreau să bag oamenii noștri în depresie și să -și strângă bagajul și să plece și mai mult de acasă, că tot mai mult că au plecat majoritatea. Eu vreau să înțeleagă oamenilor că uh, această lozinca noastră permanentă acum sau niciodată nu este bună. Acum nu se poate întâmpla nimic. Trebuie să înțelegem și să nu trăim pe data de 31 octombrie, marea depresie că uite, n așa cum am vrut noi sau cum am prespus noi sau cum ne-am spus în stradă. Nu există o opoziție o consolidată pe dreapta, nu există nicio șansă și eu trebuie să o spun astăzi, chiar dacă e supăr pe mulți oameni care... Doamne, dar ce să facem acum? Să punem mâinile pe pierd Nu trebuie să punem mâinile pe pierd dar să înțelegem, că, să înțelegem că trebuie să ne pregătim pentru alte bătălii. Să luptăm, înțelept, să, să luptăm înțelept și să ne pregătim pentru alte bătălii. Pentru că bătălia asta e pierdută încă în stradă în 2015. Încă atunci a fost pierdută bătălia asta. Atunci când, când s-au aliat cu Usate și cu Dodon... Și au discreditat... Practic, au acest această de... propriu-zis, când s-au aliat cu Usate și cu Dodon, când au, când au spus că ținta nu mai este uh, înlăturarea lui Placotniuc sau înlăturarea structurilor este mafioute sau uh, schimbarea condițiilor de vot, dar ținta este alegerea președintelui și au strigat în stradă, vom avea un președinte a poporului. Care președinte președintea poporului? Dacă, dacă mergând pe linia unghieni, telenești Râbnița, mai sus în zona din nord, acolo s va vota masiv. 60, -70 să să vota cu Dodon. Asta, domnule Mocanu, a fost o eroare tactică din punctul noastră de vedere sau s-a făcut intenționat? Asta, că... a, asta a fost... Eu, eu ca să scuzați-mă, pentru că înțeleg că un politician vrea să acumuleze voturi manifestând uh, opinia pe care o au cetățenii pe undeva și, Haideți, și au văzut în sondaje că 80 și ceva la sută dintre cetățenii vor uh, alegerea șefului în mod direct de către cetățeni și s-au priat iată, pe acest mesaj și de asta vă întreb, o eroare tactică sau una? Eu am uh, să vă spun acum ceva care dumneavoastră știți că eu am analizat într-o emisiune a mea acum două săptămâni și eu sper să nu se supere multă lume cu mine. Asta s-a făcut din prostie. Dar noi trebuie să recunoaștem că partea multor a tuturor deciziilor noastre ca oameni este și prostie omenească. Doar există prostie omenească, dar atunci când prostie omenească este pus în capul mie, atunci când prostie omenească este pus în, în, în frunte, că doar ce s-a întâmplat cu liderii ăștia e opoziției atunci? Lor li s-a părut că lor, ei când au văzut atâta lume în stradă din prostie omenească... Vorba din, ce? S ridicat, de, li s-a ridicat la cap. Li s-a ridicat la cap și au crezut că gata, ei au reușit totul, gata, lor li spărea că Republicii Moldova. Doar Dor, dor, dor, liderul ăsta a lor național, cum îi zicești, care, care, care pur și simplu se vede că este un om iertați-mă, vă rog, dar este un om cu capacitate redusă de exercițiu intelectual. Mă refer acum la, la, la și Vă rog iarăși, nu vă supărați pe mine, dar noi avem un electorat care atunci când ieșuiază confilat ei caută pe unul la fel ca și filat. Ei nu caută. Eu sunt, eu sunt absolut conștient de faptul ăsta. Și eu, eu de-aia uh, mă strădui să, să nu, să nu strâng mult lucrurile. Eu știu că ei nu să-l caute pe Mocanu. Chiar dacă eu sunt lider politic și pot schimba lucrurile în țara asta doar având pârghiile puterii. Dar dacă dumneavoastră vedeți, discursul meu deloc nu este electoral. Deloc nu este electoral. Eu îl supăr pe om cu discursul meu. Omul moldovean nu vrea să-i să spui întotdeauna cât e extraordinar ești dumneavoastră. Cât de, cât de capacitate de vot ai, mătale, dar pe nu te minte nimeni, și ăsta se duce și se îmbrățișează că uitați-vă, de la Snegur Urecheanu, Filat Năstasă, liderul ăsta național tot a degradat până acum și acum avem, avem o caricatură în persoana lui Năstasă, care acum este votabil pentru alegerile prezidențiale și care nici măcar n-ar vrea să cedeze în favoarea lui Maia Sandu, care iarăși vine și ea dintr-o zonă care, dar oricum, acolo sunt intelectuali, e în spatele ei oricum nu stau interese sau ea nu răspunde unor interese direct, mafiote și așa mai departe. Dar acum încearcă să te duci în satele noastre prin zona asta unde au fost lumea în stradă și să le spui ceva de Năstasă, dar păi ei îl iubesc pe la ora actuală cum îl iubesc, Acum câțiva ani. S fi încercat în 2009 în 2010 să mergi undeva și să spui ceva la o piață undeva să spui ceva de filat. Că o furată altă dată doamne firește, te linșau. Adică omul nostru, din păcate și eu n am de cât să le spun ca medic, ca chirurgu care taie, că nu este altă ieșire. Oamenii buni, nu vă mai îndrăgostiți de politicieni. Încercați să mergiți pe interesul dumneavoastră, nu pe interesul poștașului, primarului, șefului de baș și așa mai departe. Încercați să identificați interesul dumneavoastră, copiilor dumneavoastră, a familiei dumneavoastră și nu mai votați cu capul șefului de bar, cu capul șefului de piață, pentru că ăștia de fapt eu de aia și vă spuneam că nu există vot direct în Republica Moldova din cauza acestui spirit colectivist. Nu există că doar votul general și universal sunt a introdus anume pentru a crea democrație reprezentativă pe care o avem acum de tip european. Numai că la noi din cauza acestei mentalități colectiviste nu mai există vot direct și universal. La noi la ora actuală Votează, de fapt, votează ăștia de pe care vi-am spus, aceste personaje. Aceste personaje unsuroase care sunt unți pe orice conjunturi, mă refer, șef de piețe, șef de baruri, cei care s-au uns pe lângă primari, primarii care au trecut acum toți cu, cu, cu, cu colectivitatea, cu hurtă, au trecut de la Filat spre, spre, spre, spre, uh, spre Plahotniuc, și încă să vedeți că ei găsesc și justificare pentru pasul lor. Dar și vreți dumneavoastră, dar eu cum să în satul ăsta? Dar eu cum să am grijă de satul ăsta? Dacă nu, și el și, și lumea să îi spun și că da, sigur că da, cum vreți, domnule Inache, dacă eu. Luna lumea, de la orchei a arătat. Arătat, da, sigur că dat. Avem fenomenul ușor da. care arată. Și atunci și atunci, eu cred că Dodon în țara asta este un fericit este un om fericit în comparație cu mine care fac și eu politică de 25 de ani. Eu nu mă pot declara fericit în sensul electoral pentru că eu sunt un om de indizerabil. Cui îi place discursul ăsta pe care îl spun eu acum? Cărui moldovean poate să-i placă discursul ăsta pe care îl spun eu acum? Dacă eu tai ca în carne vie, tai ca chirurgul, fără anestezie, cum se i placă lui? Lui îi place și îi spune năstasă, da dumneavoastră, da uitați-vă, ia uitați-vă ce grește frumoasă avem, da mama mea! Eu nu pot, adică este imposibil, eu înțeleg că fiecare are o mamă. Care, dar tot se duce într-un acesta care nu are nimic cu interesul omului simplu da casa noastră părintească da mama mea, da-și bat joc de mama mea da eu plâng acolo, da eu plâng dincolo și să vedeți că adeseori acest discurs degradat este votat este votat și este votabil în Republica Moldova. Numai că, numai că până la urmă, vă zic chiar și cu această, ceea ce vă spun eu acum, ăștia toți vor pierde. Deci vestea mea proastă pentru oamenii noștri este că indiferent ce ar face ei acum, deci nu putut, nu, nu, nu putut veni în campanie electorală o, o poziție consolidată pe dreapta, ea nici nu există de fapt, uh -huh. pentru că înăstasă nu o putem atribui la opoziția de dreapta. Aici vă spun, înăstasă, repet, îmi pare rău că repet, dar este un este un. Este un, este un a ajuns până la ultima fază a degradării uh, umane, sentimentale, mentale și așa mai departe. Deci uh, Sneguri care, uh, după Sneguri, lumea ce a votat cu Urecheanu, după care a votat cu Filat și acum, în persoana lunăstasă, au un alt Filat, numai că mai uh, într-o fază mai unsuroasă, mai, uh, mai, uh, mai degradată decât, uh, și cu mai puțin exercițiu intelectual decât Filat. Vreau să revin puțin la scenariul despre care spuneați mai devreme, că ori, uh, ori câștigă Dodon din primul tur, ori intră în cel de-al doilea tur împreună cu Marian Lupu. Vorbeam da, și, de acea, bine, și de acea investigație, RICE, cum vin banii la socialiști. Am vrut să vă întreb despre un moment care mi s-a părut interesant. A fost Adrian Cando, președintele Parlamentului, unul dintre liderii Partidului Democrat la Washington. Și s-a iscat acest ping-pong de declarații controversate între el și reprezentanții ai Federației Ruse. Candu a acuzat Federația Rusă direct că se implică în treburile interne ale Republicii Moldova referindu-se la alegerile Corret. prezidențiale. Un răspuns, amintesc și celor care ne urmăresc, a venit din partea ministru, vice -ministru de externe rus și a spus că nu. Ne... Am vrut să vă întreb despre această atitudine a domnului Candu în raport cu Dodon, despre care spuneți că pracodic vrea să-l bage în turul 2 sau nu că să-l bage în primul, chiar poate câștiga din primul tur. Acum, în ceea ce ține Dodon, marea problemă este că orice s-ar spune despre Dodon, investigații RISE, puteți arătați milioane că vin spre Dodon, asta asupra electoratului nu are niciun impact. Din păcate, oamenii care votează cu Dodon votează indiferent. Arătați-l mâini cu sacii cu bani în piața mare a Naționale și oamenii ce vor vota în continuare cu Dodon, așa cum votau dată cu Voronin, deși se știa că familia Voronin a mers pe mâna mafii și creează mafie și a furat bănci și a pus mâna. Totuna cu, cu Voronin votau, pentru că oamenii aia. Trăiesc altă stare, ei trăiesc dorința lor, ei trăiesc cu filme rusești, cu programe rusești, cu Rusia și e, emoția lor este dincolo, poți să-i arăți casele lui Dodon cum vrei, nu, nu contează pentru ei chestia asta, pentru oamenii, vă zic, oamenii ideologizați și cei care trăiesc sentimentul lor de, de dragoste pentru Rusia și așa mai departe, nu contează cât e de, de hoți Dodon. Sigur că nu ar vrea să-l plaseze pe lupul președintea Republicii Moldova, numai că el vede că nu reușește și atunci el mai bine ajunge la o înțelegere cu Dodon, care, care vă spun că din punctul ăsta de vedere, Dodon e fericit că indiferent cât ar fura, nimeni nu-l plasează în zona mafiei și a furtului. Și atunci, sigur, că că e mai convenabil să colaboreze cu un dodon decât să vină cineva din altă parte în fruntea statului. Dar și el are în calcul ambele variante. Că fie că reușește să-l plaseze pe lupul, ceea ce pentru el e o sarcină extrem de complicată. Și atunci când merge Kandu la Washington Și atacă Rusia de la Washington Este clar că este o provocare Pentru a crea un joc geopolitic În care lumea se aleagă între, între, între Dodon și lupul, Deci el, deci vista asta lui la de Washington un pro și un pro european Exact, adică... ca și cum un pro-european Ori or Platon, or Plachotniuk, Nu are culoare geopolitică Nu are în general culoare politică Placotniuc poate juca pe orice parte, cu rușii, cu europenii, cu românii. El are, el are o întreagă direcție la dânsul, la GBC, la uh, palatul ăsta al lor de unde conduce el Republica Moldova, are o întreagă direcție care se ocupă de unioniști. Și din păcate, foarte mulți, mulți unioniști în Republica Moldova cred, dar cred sincer, eu am tenit oameni care cred sincer, sunt într-o rătăcire aproape onestă când spun, domnule, dar noi pentru a face unirea, suntem gata să o suportăm și Placotniuc, sau în 2018 și Placotniuc o să facă unirea. Și-l iertăm. Sau, sau, Și-l iertăm. În numele, în numele idealii, idealii Exact, în numele reîntregirii noi îl iertăm, că Numai Placotniuc poate să facă unire. Este un fel de Alexandru Ioan Cuza. Eu vă zic că eu acum aproape că râd, dar, dar e deplâns chestia asta. Adică. Has de să uh, vorba aceea. Hai să denecați lumea nu poate să discearnă între faptul că un om care are numai. pentru care Dumnezeul lui este banul, nu poate să facă nici unire, nici cu rușii, nici cu românii, nici cu Europa, nici cu Washington. Oamenii ăștia, sunt, oamenii ăștia pot juca pe toate părțile și asta se vede de la o poștă. De aia se face jocul ăsta ca și cum geopolitic. Ori lumea ori or, or, ei, fiecare dintre ei ar vrea să fie gerată în Republica Moldova de o capitală mare. Așa cum e gerată în Republica Moldova Dodon, ăștia caută să fie gerați, acum mai puțin de Brusel sau de, de, de București, cum era altădată. Acum ar, fi, ar vrea să fie gerați de americani în Republica Moldova. Și de aia aleargă oamenii lui Platon, unul Goffman, care, care chipurile haiduc și luptător împreună cu al de năstasă, chipurile sluptători împotriva lupla hotniuc, dar Goffman acela care stă în Statele Unitele Americi Americii acum aș acoperi din sau de cine acolo, este un hoț ca și tot ceilalți din banca de economii. Este un hoț ca și tot celălalt. Era omul lui Platon, care stă acum la pușcărie. Adică, eu acum vorbesc, lumea cunoaște numele astea și ele sunt. Asta e rezultatul luptei asta între. Și, desigur că pleacă finul lui nu Cando la Washington ca să fie și el cumva gerat către moldoveni de către americani. Și spune, nu, nu în spatele lui, n sta să stau americane ci în spatele nostru nu să stau Că, uite, noi ne-am întâlnit cu oficial mult mai mari. Dar americanii nu prea au treabă cu Republica Moldova. Cum nu au treabă? Deci ei, singurul interes după ce s-a furat după ce s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat după, după ce Bruxelles a spus, Republica Moldova ar fi o poveste de succes, nu-i vina Bruselului e vina celor care au livrat e, această imagine către Occident deci ei au problemele lor, ei ar putea să uite de noi singurul lucru de care îi se mai interesează de Republica Moldova ca Republica Moldova să nu devină o zonă de insecuritate să nu creez o problemă pentru Ucraina, care și așa se află în război cu Rusia, să nu creez o problemă regională, de securitate regională la provocările care sunt la ora actuală în Europa, cu refugiații, cu Brexit-ul, cu multe altele, să nu mai apar o problemă... Mizează cumva pe o stabilitate proastă mai mult decât pe o instabilitate în genere. Exact, da, da. Asta e unii analiști că va fi sacrificat la un moment dat, dar nu e cazul acum. Deci, probabil că și asta, deși eu nu Cred că ei îl sprijină cumva pe Placotniu. Ca dumneavoastră să înțelegeți cum se vede de la Bruxelles furtul miliardului, începuiți-vă dumneavoastră că uh, eu am avut întotdeauna probleme. Deci îi spui, îi spui moldoveanului, băi oameni buni, se fură înța. Dar ce mai este de furat, te și Dar ce mai este de furat? Adică o ignoranță de asta uh, uh, încăpățenată. Doamne, dar ce mai este de furat? -o furat tot, de acum gata, o furat tot. Și s-a văzut că mai era ceva de furat. Era rezerva băncii naționale, în care, apropo, moldoveni, în rezerva băncii naționale mai sunt încă 2 miliarde, s au furat numai un miliard, așa că mai este ce de furat în Republica Moldova. Și când, și când se produce această speculație legată acum de acoperirea miliardului ăsta, eu încerc cu oamenilor să le spun, oameni buni, miliardul, eu le amintesc cu oamenilor, miliardul s-a furat atunci când s-au dat garanțiile guvernamentale principalul, protagonist al miliardului furat este leancă care a pus semnătura pentru miliardul furat, care a creat condițiile pentru ca să furi până la urmă de rezerva băncii naționale. Dar europenii și americanii ei nu reușesc și nu au puterea să gândească băi, dar miliardul ăsta și în furat. Platon, Filat ei nu, n-au puterea n-au timp să... percepe, da. De a percepe. Ei știu că moldovenii au un miliard. Moldovinilor frate de unde? Din banii care nu le aparțin pentru că în 25 de ani rezerva băncii naționale a fost menținută așa cum ea cu, cu injecții din afară. Bugetul Republicii Moldova permanent a fost subvenționat. Aproape cu 30% a fost subvenționat. Ca să nu ne băgăm la rezerva băncii naționale. Ca să avem o valută stabilă. Ca să, că noi doar suntem membri ai fondului monetar. Puțini care spun chiar din analiștii economici de aici că ei n-aveau voie să se bage la la, la, la, la, la, la rezerva băncii naționale. Indiferent că au acord cu fondul monetar sau nu. Pentru că acordul cu fondul monetar este un acord curent. acum, pe care îl închei. Dar noi suntem membri ai fondului monetar. Noi, suntem, noi avem statut de membru în fondul monetar. Noi am intrat și avem lege prin care ne-am obligat să respectăm statutul fondului monetar și conform statutului fondului monetar noi nu aveam voie să ne băgăm. Deci Leancă a făcut crimă în momentul în care guvernul lui Leancă, în momentul în care o decis că banii din băncile astea să fie acoperit cu... Ei pur și simplu nu aveau acces la banii ăștia, ei nu aveau voie, ei s-au dus, guvernul Republicii Moldova s-au dus au furat bani de rezerva băncii naționale care, cum să vă spun, da, asta e rezerva statului Republica Moldova, dar nu este la liberul consințământ a guvernanțelor din Republica Moldova. Banii ăștia au acces la dâns și la fel și fondul monetar, pentru că acolo parte din banii ăștia ei sunt menținuți și valuta națională este menținută cu sprijinul fondului monetar. Deci furtul care s-a făcut din Banca Națională s-a făcut și de la partenerii noștri străini. Că ei au menținut până acum. Și spun spun spune spun da. acum, băi, pe noi nu ne interesează, moldoveni, puneți banii la loc, puneți banii la loc, clarificați cine ce nu e furat, dar voi puneți banii la loc, acolo sunt banii noștri, banii contribuabilului nostru. Acum, pentru că tot și-a asumat guvernul acea responsabilitate în privința pachetului aplicării, acelui pachet de șapte legi în care acești bani figurează ca datorie publică, guvernantii zic că acești bani vor fi recuperați de la cei care i-au furat cei care au furat banii nu pot recupera banii de la ei. Asta trebuie să o în minte oamenii. Deci, Plahotniuc stă direct în spatele furtului miliardului. Oamenii lui Plahotniuc au stat și au... A, că el a devenit pe urmă și singurul beneficiar, deci că a furat șfilată ei drept, ca au furat toți din Apropo, banii ăștia din este din banca de Economie. și mai departe au furat toți de acolo. Toată clasa politică a furat bani de acolo, toți au luat credite de acolo, toți și-au alimentat și partide și oamenii de pe lângă partide cu credite neperformante. Până la marile furt, toți, de la Voronin, Dodon, Filat, toți, absolut, toți au participat. Toți au participat la furtul miliardului ăsta. Ca într-o bună zi, și totul era acumulativ. Deci totul s-a acumulat, s-a acumulat, s a acumulat și gaura creștea. Gaura creștea. Fără Ca... altul fur și eu. Da, da, da. Toți fără de și acolo. Ce Acum da. mai arată cu degetul ăla. Că... Deci, deci toți sunt părtași la furtul miliardului. Nu pot ei să să, să, să să se autosancționeze vorba aceea. Tot ei să întoarcă banii înapoi. Ac, să bagă unul pe altul la pușcărie e adevărat. Dar asta nu înseamnă că banii atât de ușor se vor întoarce înapoi. Eu acum iarăși nu vreau să bag oamenii noștri în depresie, dar este nevoie de o schimbare a clasei politice ca banii să înceapă să revină înapoi că îi vor găsi, să știi unde sunt banii asta e altceva dar, dar ca banii ăștia să poată reveni în Republica Moldova este nevoie ca să se schimbe foarte multe condiții banii de obicei din de asemenea zone instabile fug și fără furt că doar pe lângă miliardul furat a fugit o plecat de Republica Moldova și toate investițiile deci banii nu vin în zonă, fie că au fost furați banii ăștia, fie că sunt bani disponibili să vină să fie investiți, ei nu pot veni într-o situație, într-o țară fără stabilitate, fără justiție, fără, fără economie. Ei nu pot veni înapoi. Asta e legea economică. Domnule Boganu, mai avem 10 minute până la final, am zis să abordăm și unul dintre subiectele ce țin de vizita vicepremierului rus Dmitri Rogozin în Republica Moldova, zic în Republica Moldova că se va afla mai mult la Tiraspol, dar vine și la Chișină. Unii zic că această vizită are o tentă electorală atât pentru Tiraspol, acolo unde se cearte doi candidați liderul de la Tiraspol, Evgeni Șepciuc și un alt îmi scapă numele și un alt contracandidat la așa zisele alegeri și vrea să liniștească, să potolească spiritele acolo în regiunea transnistriană. Pe de altă parte, ar avea tenta electorală și pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie, tocmai pentru că ar veni să se asigure că Dodonul va fi scos din curs așa cum se vehiculează după acea investigație despre care am mai vorbit și azi. Eu vreau să în legătură, foarte bine cum ați întrebat în legătură cu acest subiect, să vedeți cum s-a schimbat discursul lui Dodon. Dacă observați după războiul din Ucraina și acolo stau specialiști, tot stau specialiști în spatele lui. jocul mic nu, cu federalizarea, vedem așa mai puțin. Mai, mai puțin o... federalizarea, mai puțin cu relația cu Rusia și Uniunea Vamală, care practic nu mai există, deci, trebuie să știți, eu am spus o nouă dată, la Moscova există elaborări care s-au făcut de KGB în decurs de 40 de ani. că cât... Ei cunosc foarte bine profilul moldoveanului. Moldoveanul nostru a fost studiat în armata sovietică în condiții de stres câteva zeci de ani. Ei știu foarte bine, ei sunt foarte bucuroși că în fruntea Republicii Moldova... Să nu mai vină un rus cum a fost Voronin, care le-a făcut probleme pe anumite segmente. Uh, uh, ca un kneaz rus s-a comportat Voronin în raport cu Moscova. iau au nevoie de un moldovean, de un profil de moldovean moldovean. Pentru den Filat a fost un moldovean ideal. Dodon, tot e un moldovean bun, la fel ca și lupul și așa mai departe. Deci, de ce e vizita lui Rogozin într-un moment de felul ăsta? Pentru că noi, cu problemele noastre interne de la furturile altora și depresia pe care o avem acum, trebuie să știți că noi mai puțin observăm de marile transformări care se întâmplă în lumea la ora actuală. Rusia se duce într-o zonă de incertitudini pe foarte mult timp. Rusia nu mai este un, un punct de atracție și numai mintea moldoveanului cu, care trăiește cu sentimente, cu concertele rusești, cu showbiz rusesc, cu, cu, cu, această, cu această incultură rusească mai speră că Rusia poate să fie pentru ei un viitor și pentru copiii lor la fel. Rusia nu mai reprezintă un viitor pentru nimeni, pentru că, pentru că politica lui Putin a suferit eșec pentru că noi, la ora actuală, avem o frontieră dusă departe de, de Transnistria, la 700 de kilometri, acolo unde e Donetsk și Luganscu, unde s-a creat o linie de falie dintre lumea uh, uh, europeană sau pro-europeană, lumea care tinde spre civilizație și Rusia și spațiul ăsta de mongolă. În momentul în care Rusia, Putin a făcut greșeala vieții lui, în momentul în care Rusia a pierdut Ucraina, Rusia a devenit altceva. Eu mă duc un pic în istorie ca să înțelegi că Rusia a fost europeană în măsura în care a avut Sankt Petersburgul capitală europeană și în momentul în care a avut Ucraina ca aliat sau ca partea lumii rusie. În momentul în care rușii nu mai iau Ucraina ca parte a lumii rusie, ei se transformă doar în Moscovia, dar Moscovia este descendentă din, din tătarul mongol din, din tot ce aici a fost și asta nu se duce nicăieri, oricât ar vrea. Acum, nu să înțelegi că către Rusia americanii și mai ales după ce aici s au întâmplat în Siria la ora actuală către Rusia s a oprit transferurile tehnologice. Ce înseamnă s-au oprit transferurile tehnologice? Asta înseamnă că Rusia se duc într-o zonă din care, din care mult timp încă nu o să mai iasă. Pentru că dumneavoastră vă dați seama că ei spun că au armată care luptă cu americanii. Ca să înțelegeți, eu pilot și cunosc un pic în aviație. Deci, ca să înțelegeți, la ora actuală, rușii nu mai pot cumpăra nici de piața neagră piese electronice pentru avioanele lor. Și ei vor cu avioanele lor militare chipurile să stei în fața aviației americane care are, are trecut peste orice imaginație imaginații de nivel tehnologic în care se află ei. Eu de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că o, Rogozil mai poate veni, mai poate ateriza doar pe mintea Moldoveanului acum ca să-și arăte importanța lor geopolitică și că ei mai rezolvă ceva. Da, un dodon este o mare rușine pentru noi. Este o mare rușine că un dodon de ăsta n-ar mai putea fi votat nicăieri în lume. Deci acest om care reprezintă o caricatură politică de care vreți, adică să nu trecem la alte. Deci, omul ăsta n-ar mai putea fi votat nicăieri în spațiul ăsta. Deci noi, cu un dodon care poate fi votat la alegeri astea, noi devenim cronici. Noi devenim paria Europei, Noi devenim o bălărie a Europiei în care mai poate fi votat așa ceva. Minimul Și de ce vă da. spuneam numai o clipă, de ce vă spuneam de o schimbare de discurs al Dodon? Pentru că rușii au înțeles că Dodon nu mai poate livra în Republica Moldova Rusiei Putin. Dodon poate livra în Republica Moldova la ora actuală numai nostalgiei sovietică. Deci el acum, el când îl întreb, Domnule, dar ce vreți noastră? Dar eu sunt mintea oamenilor care mai țin minte că în unea Sovietică au fost bine și dulce și era... El asta spune la ora actuală nu mai spune Rusie și Putin pentru că nu mai poți livra așa ceva până și Moldoveanul ăsta la un moment dat poate înțelege la un moment dat că, că asta nu mai, este, nu mai este atractiv pentru el Dar și și a cam potolit uh, afirmațiile de odinioară aici când i-așa cu scandal tot timpul ba, e Sigur că și-a potolit pentru că, pentru că de la momentul anului 2014, când ei au atacat Ucraina și când ei mai că nu anunțau planurile lor pentru Alaska și nu știu pentru ce, amintiți-vă ce ce își lua ei atunci când credeau că ajung până la Kiev și reușesc să rădice lumea rusă din Ucraina până, pentru Malorosia, până la Odessa și așa mai departe. Și când culo s-au pomenit că chiar rușii din Ucraina nu i-au sprijinit și ei s-au pomenit că au ajuns să fie detestați de toată lumea. Încă o, o să vedeți că o să treacă câțiva ani de zile și Putin o să fie mania cu acestei lumi moderne în care trăim noi. Se va vedea într-un moment dat că acest model de președinte pe care îl au moldovenii în capul lor, Putin, o să ajungă, ajungă unul, nici măcar nu un tip de care este timp, dar un tip comic. Pentru că nu pot într-o lume de asta. Lui îi spunea, eu am văzut ce îi spunea. Simon Perez, Dumnezeu să-l ierte, a murit nu de mult. Simon Peres, președintele. Ați vorbit într-o emisiune? Da, apropo. da, da, l-am cunoscut, un om foarte înțelept și mai departe. Și Simon Perez, asta-i sugerat lui Putin. Băi, omule, tu nu poți fi nici măcar ca Brezhnev, tu nu poți fi nici măcar ca oamenii sovietici, pentru că pentru că sovietică era un teritoriu izolat de toată lumea și trăie, bine, rău, dar trăie în mizeria lor. Fără transferuri tehnologice, mai trăiau cu tehnologii care o luase de la, de la din Germania, după războiul, după, după ce câștigat războiul a doilea mondial. Și când s-a terminat tehnologie ce e, un nesovit s-a prăbușit. unificarea Și acum ei, ei, văzut mai puteau, ei mai puteau trăi alături de lumea civilizată cu tehnologiile, cu transferurile tehnologice care veneau către, către Rusia până, până a porni război împotriva Ucrainei. În momentul în care a pornit războiul a luat cu Hapca Crimeea Vă zic, Mocanu, suntem deja aproape de ora 10 și vă las să faceți o invitație pentru emisiunea de mâine cu tematica eu, pe care o veți aborda Eu vă mulțumesc foarte mult. Bunii miei prieteni, domnul Ienach, chiar vă mulțumesc foarte mult când dați posibilitatea să fac publicitatea emisiunii mele. Oameni buni, eu înțeleg că foarte multă lume, există lume care mă caută, oricât ar fi de straniu pentru cei care au bani și resurse eu vă invit în fiecare miercuri la 20.30 pe antimafie.md dumneavoastră scriți în computerul dumneavoastră, lăsați Skype într-o parte adunaclasnic într-o parte și scriți antimafie.md și o să mă vedeți în direct și acolo o să vedeți discursul meu, eu acolo mă pot exprima o oră de vreme am unde vă pot răspunde și la întrebări și putem sta strâm și judeca drept asupra Planurilor noastre de viitor. Eu și chiar pot dacă am și, YouTube eu vă și pe YouTube, da, se poate pot, pot privi. Și pe YouTube pot privi. Căutați-mă și găsiți și haideți să stăm la sfat. Nu mai mergem pe formula acum sau niciodată. Acum, din păcate, o să mai avem o pierdere, o să mai avem o. ei o încă, să mai aibă o victorie. Sper că ultima victorie o să mai aibă plăcutniuc asupra la așa publicii Moldova. Ne oprim aici, am discutat cu politicianul Sergiu Mocanu, lider al mișcării antimafiei. Vă aștept și în una din emisiunile viitoare. Vă urez mulțumesc mult succes. Mulțumesc. La rândul vitale Vitalie Enache din fața microfonului. Ține să vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Faceți același lucru în continuare la o nouă ediție matinală radio. Ne reîntâlnim mâine de la 7.34 de minute, iar de la 9.15 într-o nouă ediție a punctelor de reflecție. Să aveți o zi bună! Puncte de reflex, reflex.